Noget, du ikke er læse, den der fem sider lange artikel på nædet. Noget, du heller ikke er læse, Herman Branks, vejen for at forstå, hvad der egentlig skete i det moderne gennembrud. Prøv at høre. Det her program det er vejen til din opgave, din fremlæggelse og din eksamen. Mit navn er Markus Eklund. Velkommen til Læksmark. I dag skal vi tale om USA's forfatning. Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Nils Bjerg Poulsen, som er Ph.D. i amerikansk historie fra University of California, Santa Barbara, og så er han lektor på Center for amerikanske studier ved Sudansk Universitet. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for lex.dk Danmarks National Lexicon. Hej Nils, og velkommen til. Tak skal du have. Nå, Nils, jeg har et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om USA's forfatning. Du er nødt til at hjælpe mig. Hvad er øh, USA's forfatning? En forfatning er ligesom vores grundlov. Det er sådan et dokument, som alle 50 amerikanske stater har skrevet under på. Og i det, der er der, står der alt om magtfordelingen. Hvilken magt har øh, præsidenten? Hvilken magt har kongressen? Øh, hvad skal man gøre for at blive medlem af kongressen? Hvilke betingelser skal man opfylde mm -hmm. for at blive præsident? Øh, hvilken rolle har og hvilken rolle har de enkelte stater med andre ord. Det drejer sig alt sammen om, hvilke rettigheder har man, hvordan er magten fordelt i USA mellem de forskellige instanser. Og man har beskrevet den amerikanske forfatning som et dokument, lavet af genier for, at idioter kan regere efter den. Men i praksis der er det jo sådan, at at øh, der er konstant fortolkning af, hvad betyder det, der står i forfatningen. Det er det, vi ser hver gang højesteret skal forholde sig til noget. Giver forfatningen en ret til at have alle typer skydevåben, eller kan man begrænse skydevåben? Det ender alt sammen som noget. Øh, højesteret skal fortolke, hvad det er, der står i forfatningen. Så forfatningen er simpelthen bare, ligesom grundloven, det er grundreglerne for det, altså for USA? Det kan man sagtens sige, ja. Kan du kort op, altså opsummere så USA's forfatningshistorie? Ja, jeg tror, det er vigtigt at forstå, hvad de færreste ved faktisk, at før USA havde den forfatning, de har nu, den fik de i 1787. Mm. Øh, og så blev den efterfølgende godkendt af nok stater til, at, øh, at den kunne træde i kraft. Mm. Men inden da, der havde man altså de her 13 amerikanske stater dengang, som havde kæmpet sig fri fra uh, udkæmpet en uafhængighedskrig med Storbritannien. De havde været britiske kolonier, og så lavede de faktisk en forfatning, der hed The Articles of Confederation, konfederationsartiklerne, ja. Og der var nogle ting, der ikke rigtig fungerede der. Uh, der skulle man have enstemmighed, men al magt lå sådan set i de enkelte stater, og man kunne ikke blive enige om, for eksempel at have en fælles her, eller der var heller ikke nogen præsident. Der var kun øh, de enkelte staters guvernører, og så var der en kongres med et kammer. Og da man så havde oplevet en masse ting, hvor det ikke fungerede særlig godt, mm. så blev ledende repræsentanter enige om, at vi bliver nødt til at mødes og ændre den der forfatning. Og det var egentlig det, de skulle i 1787 bare Ændre den eksisterende forfatning Og lyne hurtigt fandt de ud af at Det går ikke det her Vi bliver nødt til at skrive en helt ny Og faktisk vidste de ikke engang om de havde ret til at gøre det men Nogle af dem var bange for at de kunne blive Dømt for landsforræderi mm. Fordi de var i gang med at lave En helt ny øh, En helt ny øh, orden For det amerikanske samfund ja. øh, Men de lavede forfatningen Og den skulle så efterfølgende godkendes Rundt omkring i, i, i de enkelte stater og det blev den så, og så var det ligesom, man kan sige, begyndelsen i virkeligheden på USA, som vi kender det i dag. Men det lyder lidt som det vilde Vesten, inden hele den her forfatning så? Jamen, det var det også. Der var jo øh, øh, oprørstendenser øh, nogle steder i Massachusetts og andre steder, som virkelig gjorde folk bekymrede for, kan vi fortsætte uden at have øh, en føderal regering, en præsident, som er udøvende magt, hvad hvis der opstår øh, tvivl mellem de forskellige stater? Hvem har, hvem har så ret? Vi bliver nødt til at have en eller anden form for øh, overord et overordnet princip. Det er det, man finder i forfatningen. Så var der så mange, der var bekymrede for, jamen hvad med vores frihedsrettigheder? Kan en federal regering tage vores rettigheder fra os? Hvad er eller... en federal regering? En... Ja, altså det er den, der er i Washington. Ja. Så du har præsidenten, kongressen osv. i Washington. Og så i hver stat har du en guvernør, mm -hmm. og du har øh, en lovgivende forsamling også i hver stat. Så du har i virkeligheden to sæt systemer. Du har love, som er føderale love, og du har love i de enkelte stater. Og de føderale gælder i alle, ja. alle dele ja. af USA. Så man kan sige, at meget af det drejer sig om magtforholdet mellem, hvad den føderale regering bestemmer, mm -hmm. og hvad de enkelte stater bestemmer. Så det er i sig besværligt at finde ud af, hvad hvis der opstår strid mellem to stater. Lad os sige, hvis du nu har et kørekort fra en stat og kører ind i en anden stat, gælder dit kørekort så stadig der for eksempel? Eller hvis du er blevet gift i en stat, så skal det også gælde i en anden stat. Så der er lovgivningen, der siger, øh, der er ting, de enkelte stater ikke kan bestemme. De kan ikke sige, at i vores stat der må man ikke gøre sådan. Så der er fælles regler, og nogle af dem blev udmyndtet i tilføjelser til forfatningen. De første ti kom med det samme, og dem kalder vi the bill of rights. Og alt det, de fleste forbinder med forfatningen, ytringsfrihed, pressefrihed, religionsfrihed, retten til at have våben, som er øh, en af de mere kontroversielle, mm. øh, alle de ting står i de ti tilføjelser til forfatningen. Der var folk, der tænkte, jamen, hvis jeg får sådan en forfatning, så vil jeg gerne have på skrift, at regeringen kan ikke forhindre mig i at gøre de der, det, det. dit og dat. Ja. Så det er det, man nogle gange kalder negative øh, frihedsrettigheder. Det mm. drejer sig alt sammen om ting, regeringen ikke må gøre. Mm. Æ, altså, de kan ikke tvinge dig mm. til at, at vidne en retssag mod dig selv. Det er den femte forfatningstilføjelse. De kan ikke invadere dit hus og undersøge ting, mm. uden at have en dommerkendelse. De kan ikke... Så det er alt nogle ting, som de ikke kan? Det er alt sammen ting, som regeringen ikke okay. kan, og derfor er det dine personlige rettigheder. Spændende. Så bare lige hurtigt for at kort opsummere, så uh, inden forfatningen, altså USA's forfatning kom, så var det lidt allervildvesten. Alværd er det statsstyret lidt selv og havde deres egne ting. Så mødtes alle de her guvernører der fra hver stat og sagde, nu skal vi simpelthen lave nogle fælles regler omkring Øh, hvad USA skal fortsætte med at gøre. Eller lave nogle regler for USA, ja. kan man kalde det. Og, Og så lavede man, vigtigt, en procedure for, hvad hvis der opstår ting, vi skal forholde os til i fremtiden. Ja. Dels kan man tilføje ting til forfatningen, det er det, man kalder amendments. Mm. Og dels er der en højesteret, som er dem, der i sidste ende kan fortolke fordi der er jo masser af ord, der ikke står i forfatningen. Der står ikke fly, der står nej, ikke nej. lufthavnen, der står ikke automatgevær folk, der der. <laughs> og, så, og så videre. Så der er der nogen, der skal fortolke forfatningen og sige, hvad må forfatningsfædrene ville have ment om lige præcis det her spørgsmål. Jamen nu skal vi skynde os lidt nemlig, for hvor er det store vendepunkt ved USA's forfatning så for dig? Jeg synes ikke, der er et, et stort vendepunkt. Der er løbende vendepunkter efterhånden, som... Jo, du kan selvfølgelig sige, fortolkningen af, hvem der har stemmeret, altså da USA bliver mm. grundlagt, du har slaveri. Ja. Øh, du har... Kvinder har ingen stemmeret. Okay. Øh, så alle vendepunkterne efterhånden er, som man kan sige, man føjer ting til, som sikrer, at demokratiet breder sig. 14. forfatningstilføjelse efter den amerikanske borgerkrig, hvor slaveriet bliver afskaffet med den 13. forfatningstilføjelse, med 14. forfatningstilføjelse sikrer lige rettigheder til at stemme osv. Mm. for alle. Så, så løbende gennem amerikansk historie har de her forfatningstilføjelser næsten alle sammen udvidet rettighederne for amerikanere og præciseret, hvad det er, forfatningen dækker. Men vi støder stadig ind på områder, hvor det er usikkert, hvad, hvad man, altså, hvis jeg må nævne et aktuelt eksempel. Det må du gerne. I øjeblikket er den tidligere præsident, Donald Trump, sigtet i fire forskellige sager for, for 91 forskellige sigtelser, der er rejst mod ham. Ja. Men et stort spørgsmål er jo, der står ingenting i forfatningen om, at man ikke må være dømt øh, og samtidig være præsident. Der står heller ikke noget om, at man ikke må sidde i fængsel og være præsident, fordi de havde forfatningsfædrene aldrig overvejet. De havde aldrig tænkt over det som, som et problem. Så man kan sige, at der er mange ting, man ikke har tænkt på i forfatningen, før det pludselig opstår som et aktuelt problem. Og det er måske det, der vendepunkt vendepunktet. Det er simpelthen, at vi stadig tilføjer, eller USA i hvert fald, stadig tilføjer til, til forfatningen. Lige præcis. Hvorfor er det så vigtigt at lære om USA's forfatning? Fordi så meget af amerikansk politik, hvis man vil forstå USA så skal man næsten forstå jura. Hvis du ser politiske programmer i dag, så er det næsten udelukkende jurister. Det er tidligere statsanklager, forsvarere og, ja, ja. og dommer, som udtaler sig om ting. USA er et meget, som man kalder det, legalistisk samfund. Det er et, et samfund, hvor jura spiller en, en, en, en meget stor rolle, også i det politiske liv. Det er ikke noget tilfælde, at de fleste af forfatningsfædrene, dem der skrev forfatningen, var uddannede jurister, og man kan sige, hvis du går i, det, i den amerikanske kongres i dag, så er der sikkert også en hovedpart af de medlemmer af kongressen, der mm. sidder der i dag, som er, tidligere, som er uddannede jurister så. og tidligere advokater. Så det er en bestemt måde at tænke politik på i rettigheder og øh, sammenstød mellem dine rettigheder og andres rettigheder. Så det, jamen det, det er lidt spændende, ikke det her med, at det er simpelthen så måden at anskue politik på, Altså, du ja. ser det meget som, det, der står, det er det, der står. Ja, og, det... og man kan sige, at den øverste myndighed er så i det amerikanske system højesteret. Ja. Når højesteret, et, et meget aktuelt eksempel, abort for eksempel, øh, for 50 år siden, 51 år siden, besluttede den amerikanske højesteret, at abort var en forfatningssikret ret. Det vil sige, fra den ene dag til den anden, der var abort tilladt i alle amerikanske stater. Det var ikke de enkelte stater længere, der Nej. kunne bestemme, om de ville have fri abort eller ej. Mm. Sidste år besluttede en ny højesteret så, at abort ikke er en forfatningssikret ret. Det er en meget, meget markant skift. Normalt øh, er det ikke sådan, at højesteret, sådan jævne mellemrum, ændrer deres tidligere beslutninger. Men de besluttede, at det var ikke en forfatningssikret ret, mm. Og så sker der pludselig nogle helt andre ting, så er det de enkelte stater, der pludselig kan lave, indføre, øh, hvordan de synes deres regler skal være, om abort skal være tilladt eller ej. Så det er sådan et meget aktuelt eksempel på, at, øh, at højesteret i sidste ende har næsten monopol på at fortolke, øh, hvordan forfatningen skal forstås. Så det er vigtigt at lære en USA's forfatning også for at se, hvordan man, den måde i hvert fald, at man anskuer politik på og den måde, man har bygget et demokrati op på. Ja. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg så skal have med i min fremlæggelse om USA's forfatning? Godt spørgsmål. Jeg vil for det første øh, sige, at det er et, et, et, et levende dokument, kalder man det nogle gange. Ja. Det vil sige, det er ikke bare skrevet i 1787. Det udvikler sig hele tiden. Dels med forfatningstilføjelser, de er alligevel ret sjældne, men med nye fortolkninger, med nye problemer, der opstår, som øh, domstolene skal forsøge at, at, at finde et svar på ved at se i forfatningen. Det vil jeg sige, er det vigtigste, og de store forfatningsmæssige landemændinger, de er kommet gennem øh, domstolsafgørelser, gennem de sidste to århundreder. Så første det er, det er et levende dokument, der kan altid tilføjes, eller måske fjernes ja. fra selve forfatningen? Ja. Jeg tænker også to måske noget med, hvordan opstanden af forfatningen, hvordan den opstod. Ja, altså den historiske ramme, ja. hvorfor man overhovedet har en forfatning. Mm. Og så selvfølgelig det, som er, ofte er sværest at forstå for mange danskere, fordi det er så anderledes end vores system. Det er selvfølgelig øh, dels, at USA er et føderalt system, så der er de der tosat lovgivning i de enkelte stater og så i den føderale regering og at der er et sammenstød mellem de to systemer. Og det sidste er selvfølgelig forfatningens regler for partier, altså hvordan man afholder valg. Den omstændighed er, at når man afholder valg, så er der et valgmandskollegium, det vinderen, får alle valgmandsstemmer fra de enkelte stater. Det er også meget svært at forstå, at der er en afgørende forskel, som har gjort, at USA næsten altid er domineret af to store politiske partier, modsat vores mange politiske partier. Så den første, det er det levende dokument, tilføjes, fjernes. To, den historiske ramme bagfra, bag, altså bagved, øh, hvad hedder det, USA's forfatning. Og tre, så er det også, hvordan det, det valg bliver holdt i USA på grund af forfatningen. Ja. Er der noget, vi mangler at komme ind på? På den her korte tid, nej. <laughs> tak, Niels, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på i Lexma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Eklund.